a Szignál. Axel krügget hallgatjátok végig az adáson belül, majd beszélek róla, de nem ez lesz a Szignál, majd a Szignál el fog készülni akkor, hogyha bejáratodott ez a műsor. Az olyan, hát szerény 5-6 adás, de például mondok példát, Szilágyi János majd velünk lesz, terápiára járunk hozzá, de most Fisher Rani koncerten van, és én nem vagyok szigorú szülő, tehát aki Fisher akar hallgatni, az hallgasson, joggal van szabadon zenét hallgatnia, de jövő héttől már velünk lesz. Egy, először is tök fantasztikus, hogy vasárnap van, és itt vagyok a Kúrádióban, és elkezdhetek valamit, amit hát egészen pontosan, még én sem tudom, hogy micsoda, de mindig hiszek abban, hogy a dolgok valahogy megszületnek. És hogy hogy születnek meg. E, e, persze régi dolgokat is fogok csinálni, tehát jegyzetet írok. Azt nagyon fontosnak tartom a jegyzetírást, mert egyrészt kiveszőben van a, a műfaj, másrészt pedig e, e, hát én azért szerettem bele a rádióban, mert nem elég, hogy az ember így szöveget, de még a saját hangját is hallja hozzá. Hát ennél csodálatosabbat elképzelni se lehet egy exhibicionista ember számára. Tehát de, de nem értem, hogy miért nincsenek érzetek, én folytatni fogom, és nyilvánvalóan lesz célom is a dologgal, el is árulom, mert az a leghelyesebb, az ember gyorsan elárulja a céljait, de mm, még nem akarok senkit felidegesíteni. Most szép, szép, lassan, szép csendben. Tehát először is a, a jegyzet. Vasárnap. Először is arra kell választ keresnem, hogy miért vasárnap. Azonnal érezek benne valami üzenetet, vagy már megint túl magamat? Hányszor hittem, nem az, hogy vannak-e hallgatóim, hanem hogy egyáltalán meghallgatott fönn valaki. Pont, az az egy. Amikor rossz kedvű vagyok, akkor biztos vagyok benne, hogy nem figyel, de ezt is csak miattam teszi. Szívesen beszélek negativitásomban hülyeségeket, amiket később megbánok. Tehát a napok. Parakovács mondta, és igaza volt, hogy a hétfő bűn. Nekem a péntek is az. Azon a napon verte át egy római katona azt a szöget Isten tenyerén, vagyis sikerült az, ami senki teremtménynek a földön megölni teremtőjét. Jöhet ennél rosszabb? Aki pénteken nézi az eget, csak a vihar felőket látja, a vasárnapi égkékét nem. De ezt most hagyjuk a végére. Az ember nem vár semmi jót a kettől, barna és sárga árnyalatú, de nem szarszagú, hanem hatalmas, Változást okozott például kedv megítélésében bennem, hogy azon a napon lettem szerelmes. Vagyis csupa előítélet ebben a dumában minden szó, de attól attólfélek már más írástudók is követték egy gyakorlatot. Az erős magyar ovodai kultúra és a még erősebb magyar költészet miatt mondhatjuk, hogy a kisked után dobszerda, szerelem csütörtökön, meg egy kicsit mindenki meg van bolondulva, Hiába, mindenki érzi a tarkója vagy a tetkója alatta a hétvégét. Parti képesekhez most nincs szavam. Nem azért, mert utálom a fiatalokat és a Dionysus kultuszt, de most baloldali keresztény dumát nyomnék, amelyben a vasárnap szépsége abban is rejlik, hogy munkahadó nem zsákmányolja ki egy napig a munkavállalója. Munkavállalója nem zsákmányolja ki a munkavállalóját. Hát, belezavaradtam annyira friss és forradalmi a gondolat, de kimondom, áldassék Jézus és a szociáldemokrácia! De eltértem témámtól, a vasárnaptól. Azt írja róla Jean-Paul Sartre az undorban, hogy ő látta. Kilépett az utcára, ment volna a könyvtárba, de észrevette, hogy vasárnap van. Később próbálta logikusan megmagyarázni ezt a vasárnapi látást, de okos emberként tudta, hogy azonnali megértés történt egy pillanat alatt, nem oksági láncolat. Nekem azt tetszik benne, hogy ateista, bizonyos szinten materialista is, mégis a szentség sugárzását látta. Persze a szent szó zsidó és keresztény gyökere őt magát is zavarhatta, de nem azért volt filozófus, hogy ki ne mondja, amit gondol. Azóta is töröm a fejem, mi van akkor, amikor egy csütörtök látszik vasárnapnak, holott csak disznótor volt a faluban. Többféle vasárnap van, vagy csak egyetlen, és az tükröződik részeiben a hétköznapokban. Kedden húsleves, utána rántott hús, vajas zelleres krumplival, a vasárnapi ebéd megalázása. Vasárnap ehetsz szalonnát, de műzlít soha. Ha vega vagy, gombász be. Bocs, de nekem vasárnap a szója sem megy. Ne haragudjatok, csúcsragadozó fajta volnék, olyan, mint hesse pusztai farkasa, vagyis bűntudattal és morális kétségekkel pusztítom a bárányokat. Az Isten tudta előre terentményéről, hogy stresszes és feledékeny, ezért megállította a vele kezdődött időt. A hetedik napon. Fantasztikus lehetett, amikor nem mozdult semmi a teremtésben. Na, míg másunk pihen, csodálkozik, imádkozik, ezzel emlékszik erősen a történet kezdőlökésére. Lehet, hogy az emberem már a vasárnap sem segít? Kezdetben vala az ige, azt jelenti, hogy megszületik a tér, és vele együtt az idő amiben elképesztő energiákkal létrejön a kozmosz. Megszületik a fény, a nappalok és az éjszakák, hála Istennek lesz víz is, enélkül semmi sincs, még Mónika só sem, ezt minden gyerek tudja, akit otthon is elhanyagolnak. A teremtés méreteire vonatkozóan ma is igaz, hogy még elképzelni is nehezen tudjuk, pedig már van Hubble, meg mindenféle kütünk a poliverzumban. Ugye most így mondják, ami univerzum volt akkor, amikor a Nagy Lajos általános iskolába jártam, és azon izgultam, felvesznek-e az úttörőbe. Hiába az űrtechnika. Most is nagyon izgulok, amiatt, hogy a kínaiaknak sikerüljön ember küldeni a holdra, mert addig ott van bennem a paranoja, hogyha jártunk volna ott fönn, Hát az valahogy meglátszana rajtunk. Félek az amerikai film producerektől is, vagyis a holdat mindig megnézzük a fiammal, tisztelettel beszélünk róla, hol ott szürke kő az egész. A hétköznapok nem szürkék, csak a te szíved, barátom. Szürke úr igazi demokrata bárkinek a lelkébe beleszi magát, aki feladta ifjúságát. De a földi szürke ezer árnyalata sem azonos a hol szürke porával. Egyetérte Kubrickkal, a másik nagy ateistával, hogy a holdra helyezte a fekete téglalapot a 2001 űródeszájában. Persze tudom, most a mars sexy, szexi, és Hawkins minden héten megcáfolja Isten létezését. De az biztos, hogy kevesebb olyan össznépi ünnepet tudok mondani a világon, mint a vasárnap. Talán mert nem tőlünk függ. Ezt nem érti a KDNP-s, hogy a vasárnapi nyitvatartás nem szent, de szent a pihenő ember kedvébe járni, mert a termékvilágból sem olyan könnyű kiszakadni a kisembernek, főleg, hogy nemzeti duhányból csak jó 20 perces sétával érhető el. Vagyis nem tudom eldönteni még, hogy ez kegyelmi állapot? Nekem? Nektek? Soha semmit nem látok előre a sorsból, amire palótai barátom azt mondta, hogy az a jó Magyarországon, hogy a sors még működik. Hát együtt leszünk, belátom, fura. Most már csak az a kérdés, hogy bejutok-e a szunyókállás rövid perceibe, Elbújhatok a süti és a kávé illatfelhője felhője mögé. Más kép. akkor hívtok fel itt a stúdióban, amikor akartok. Mert elég a vasárnap ahhoz, hogy beleszólhassatok abba az életbe, éterbe, amely rólatok szól. Nem csak az élet, az éter is éles, és hát tőled függ hallgató, hogy felszúrod-e magadat az éter lepket táborába, de az biztos, hogy mindenki kap annyi szeretetet, hogy elmondhassa, amit akar. Ja, én, persze, hogy szeretem a vasárnapot, gyerekfejjel, még akkor is a hétfő matek óra volt az első. De vasárnaponként apám elvitte a családot étterembe, volt a városban három, és soha nem mondta anyámnak, ő se, én se, de mindig jobban ízlett az, Amibe lehet, hogy a pincér beleköpött a konyhába. Mindegy, vasárnap van, a végén csokis palacsinta. De volt úgy is, hogy karácsony vasárnapján érkeztem meg Budapestre, és 15 kilométert kellett gyalogolnom haza, akkor sírtam. Húsvét vasárnapján is, a templom kertbe, de most nem járok misére, megsértődtem a papokra, és megvárom azt a konferenciát, amit Ferenc pápa rendelt el az elváltak ügyében. Hihetetlen, de kivételesen Szent Ambrust idézi. miszerint nem a tökéletesek jutalma, hanem az üdvösség eszköze a gyöngék számára a szent áldozás. Ja. Ennyi. Nincs mit mondani, csuhás barátaim. Le kell hajtani a fejet. Nem azért, mert a pápa mondja, hanem mert a szent lélek. Vagyis Ferenc pápa nekem folyamatos vasárnap. Csak hát, csak hát azt a pénteket azt tudnám valahogy feledni. Hiába földharcos vagyok kicsin. Itt a jegyzet vége, <kül> <kül> és tényleg ez a legnagyobb izgalom és kalandabban az egész rádió műsorba, hogy jutunk-e bármire is. Lehetséges-e a, a, a, a, a gödör mélyéről, a kút mélyéről, kapcsolatba lépni, egy közösségi kapcsolatba lépni, élővé tenni valamit, ami sokaknak sok mindent jelent. Mondhatjuk azt, hogy azért szép ez a helyzet, mert azért ennél reménytelen kevés van. És a reménytelen helyzetek szentsége okozza mindig azt a csodát, hogy valami megszületik. Szeressük ezt a, a bakáns listát, mert ő... ő Egyrésztől majd ti is elmondhatjátok, hogy nektek mi a bakás lista. Én nekem pedig most ide fölírtam, valahova gondolkodtam. Palacsinta, ezt már írtam. Ütvefúró, kéne. Egyszerűen kéne otthon. Nagyon sokszor belebotlom abba a problémába, hogy a szöggel nem, nem bírom kalapáccsal beverni. Pedig a hintának ilyen be kell fúrni. Fradi bérlet? Nem, nem, nem szkenneltetek meg semmit, csak akkor is olyan jó lenne szerezni egy fradi bérletet, mondjuk egy hamisat. Kalózkard. Fia mindig mondja, hogy. És tényleg igaza van, eltört a korábbi kalózkardja. Van neki szamuránykardja, de hát az nem ugyanaz. Egészség. Hát, sajnos ilyen közhelyes vagyok. Egészség, Nihil Ali út. Semmi több és hát akkor ha, ha ilyen kérés akkor én azt kérem a Jézuskától hogy vigyázzon a hallgatókra különösen akkor, hogyha a gonosz járkár körülöttük Vidám bami zenével fogjuk folytatni Axel Krüger az olyan kár, hogy nem látjátok a borítót ő egy német, na most a németekkel szemben is előítéletesek vagyunk, mert nem tudjuk elképzelni, hogy ők milyenek. Ő például bajszos, tehát ahogy, ahogy, lá, ahogy jön velem szembe a pacskerbe, látom, hogy egy német. Ő azt hiszi magáról, hogy spanyol. Ez fantasztikus. Tehát azt gondolja magáról, hogy, hogy morvér, vagy nem, nem tudom mit gondol, de nagyon érdekes az identitása. Attól lett fantasztikus számomra, hogy elképesztően jó zenész. Tehát az identitás válságod van, akkor menjél művészi pályára. Ezt tudom mondani, mert ott kamatozik. Nem egy politikusnak, mert ez rettenetes, de a művész ember számára nem olyan gáz. És még ezt hallgatjuk, ő, föl fogjuk hívni para Kovács Imre barátomat, aki remélem, hogy a tudatánál van. Mindenkit becsaptam, mert hazudok, nem csak lopok, hazudok is, és nem para Kovács van a vonalban, hanem Cabán György. Mondtam a hallgatóknak, hogy most alakul ez a műsor, és nem veszi fel a para, szerintem kiiktatta a tudatát, képes rá. Hogy nem baj, hogy akkor előhúzzuk a párna a könyvet? Ja, nem, jó napot kívánok mindenkinek, miért lenne baj? Az mondjam, ugye nem adásban, vagy mikrofonon kívül akartam mondani, de a csere miatt, hogy, hogy én most nagyon őszintén mondom, hogy nagyon-nagyon kevés embert látok olvasni. Olvasás alatt azt értem, hogy folyamatosan könyvet olvas, tehát mondjuk egy hónapban kettő-hármat. Aki kettő, azt már olvasó embernek tartom. A családomon belül is igaz ez mindenféle értelemben, hogy... A, szerintem abba hagyták az emberek a könyvolvasást. Te vele egyetért ez vagy csak én látom ilyen... Tehát nem azt mondom, hogy nincsenek emberek, akik nem olvasnak, de a könyvolvasást az kampó. Hát nagyjából egyetértek, hát most, de azt azért nem, nem szeretném, hogyha ez ilyen, tehát ilyen szomorúságos kijelent. Nem, nem, nem, nem, a csak hogy tényként állapítanám meg. Tehát nem a, a, mit az ungvári nem úgy kesergek, hanem csak mondom neked, hogy, hogy azért ugye hogy régen több ember olvasott? Hát a, a, ilyen, tehát a, ráadásul mihez képest? Tehát nem vagy benne biztos, hogy halaszkában több ember olvas, vagy olvasott könyvet. De azért itt volt egy időszaka, mire én ugye emlékszem a, a 90-es évek. Olcsó, olcsó, olcsó volt a könyv, olcsó Igen. volt a könyv, egy rendes házi buli nem lehetett csajozni anélkül, hogy valaki olvasta volna a száz évmagányt vagy a, a okánon megfelelő darabját. Így van, így van. Tehát egyrészt, csajozni is lehetett vele, meg másrészt, hozzá lehetett olcsón jutni. Én aztán eladtam a könyvt, könyveimet az antikváriumban, de én mindig úgy hívtam, hogy amilyen kaját főztem belőle. Tehát az segített, hogy azt mondtam Krúdira, hogy húsleves. Vagy a főzelékre, hogy Thomas Mann. Thomas Mann. A, egyszer sírtam el magam, a, a berzsian és didekinél, ez érdekes, nem gondoltam volna, hogy Lázár Ervin ennyire közel áll hozzám, de az volt a jó, hogy egyszer az antikvárius azt mondta, hogy mondom, hát nem olyan jó könyvek ezekkel, de azt mondja, hogy bakácsú tudjuk, hogy eljutunk a belső szobába. <hállt> és tényleg, csak kérdése volt, hogy a nagyon drága jó könyveket is adtam. Ő nem számított, képzeld az hogy dedikált volt. Ez a válság. A. A. Fölhívtam a beremény, meg a többieket, úgy megmondtam nekik, és nagyon is szomorkodtak, hogy nem ér annyit egy neve, hogy megemelje a könyvnek az értékét. No. Ja. Te melyik könyvet tanulnád meg, hogyha a trüfó fáreheny filmjére gondolok, négyeszetesen egy fog Van olyan könyv, amit, vagy ez, ez nem jó, mert egy könyvet kell választani? Hát, um, játéknak jó. Mondjuk azt, hogy a fervantannak a az utas és hold világját. Tényleg azt? Ez hm? uh -huh. az jó. Jó, én Lermontov korok, korunk hősét. A hosszú. <gül> hát nem, nem olyan hosszú. Nem olyan. Nem hosszú. olyan. Nem, meg lehet tanulni. Hát, avval uh -huh. az egy könyvelés élsz halálod napjáig. Jaj, ja, az jó. Volt egy ismerősöm, aki nagyon sokszor nézett meg filmeket, a kedvenc filmjeit, mint ami 45 40-50 szemben, az volt a paranoiája, hogy megvakul, és tulajdonképpen digitalizálta a fejébe. Aha, beleértve legépeltem. Uh -huh. Könyvre is lefordítható, mert hát akkor fogod is megtanulod a könyvet, és azt mondod, hogy ha, ha kit érdekel, hogy látok, mert föl tudom mondani. Te, te miért olvasol én? Én, én például. Rájöttem, hogy te nincs pénzem, sem mozira, se, hogy beüljek valahova, akkor visszatértem a, a, így egy kicsit a könyvhöz. Tehát ez is segítette ebben. Te miért olvasol? Hát számos oka van. Egyrészt azért, mert olvasni jó, Ö, tehát egyszerű ön cél. Tehát most már nem azért megyek a héven egy könyvvel, hogy ezzel hát, ilyen jó fej legyek, mert hát, már nem érdekelnek ilyen, hogy már úgy kevésbé érdekel egyről, hogy ki mit gondol rólam, vagy arról, hogy olvasok itt, vagy ott, vagy amok. Mert én pont 3-4 órányira lakom a belvárostól, ez napi másfél óra, tehát alapvetően szépen lehet haladni, és ezzel például hát, hogy mondjam, egy ilyen burokba vonom magam, vagy így fölszállok a hétbe, és akkor onnantól belépek egy mátrixba, amit az adott uh -huh. Terem, tehát egy ilyen védekel, és nem kell a nagyon szomorú emberek harcát nézni. Harmadrészt volt egy olyan például... De ez nem ugyanaz, ami volt a szocializmusban? Akkor is volt egy burok jellege az olvasásnak, hogy ne lássam a leharcolt munkás őrarcokat. Hát nézd elég sok minden más. Ez az állam vagy párt, vagy egy párt rendszer vagy szocializmus irányában mutat. Hát ez miért nem mutathasson arra? Uh -huh. Ez legalább a miénk, tehát hogy az, amit olvasunk, az a miénk. Jó, hát nem minden könyv van miénk, mert azért a tankönyveket, azok az már mások, de hát is most is ne, ne, ne tekintsük könyvnek a, a tankönyvet. Az olvasó, amit olvas, szeretettel adott esetben én, az, hát az az enyém. Rossz könyvet még olvasol? Én régen olvastam sok, és nem volt értelmetlen rossz könyvet olvasni, tehát kassák összes regényét, meg színdarabjait. <gül> De, de, de, de, de. Most, de nem olvastam rossz könyvet. De igen, rengeteg, már nem, tese, nincs rá idő? Igen, nem, rengeteg jó van. Aztán valahogy úgy, most álba, inkább sorba állnak a jó könyvek. Uh -huh. ja, de még a kérdésre sem vászolva. volt egy időszak például, amikor ö, kisebbek voltak a gyerekeim, és elég sokat nagyon sűrű volt az élet, vagy az illúzióink, és aztán így rájöttem, hogy mondtam a gyerekeknek, hogy hát olvasni, azon a jó dolgok. Itt tulajdonképpen nem láttak olvasni embert, mert, mert ez ilyen sokat kell dolgozni, meg tudod, ilyen vízi is idő volt. És akkor volt olyan, hogy például direkt, hát úgy időzítettem, nem direkt olvastam, de úgy időzítettem, hogy mondjuk hétvégén, amikor itthon voltak, de nem volt iskola, akkor, akkor egy megfelelő pontján a lakásnak egész nap olvastam, vagy egy fél napot, és az uh -huh. ilyen látványolvasás is volt, tehát hogy nem így neveltéknek, hogy olvasni jól, hanem mint egy ilyen mintát uh -huh. adatottam eléjük. Az jó, mert látták. vagy, vagy nekedik, uh -huh. vagy, vagy youtube Kingok, uh, neked volt már valamelyik végtalott szerve uh, Nem, nem. Na, az segít. Volt egyszer a a lábam hosszasan begipszálva, tehát uh, trombtörtől bokáig, ilyen térdoperáció miatt, és sokáig volt rajta a gipsz, és amikor levették hihetetlen látvány volt, mert teljesen m, csak a csont maradt meg a bőr, szóval úgy eltűnt róla a, a, a vizom, és ez ugye a két lábam egymás mellett, tehát nagyon megdöbbentő és komikus volt, és arra gondoltam persze azt így vissza lehet építeni, hogy az agy is így működik, hogyha nem használják, akkor úgy elfogy, vagy eltűnik. Tehát, bizonyos értelemben azt gondolom, hogy jó, hogy, hát, hogy mondjam, tartam, mert nem csak szép olvasok, hanem mit tudom én, uh -huh. történelem, vagy pszichológia, vagy antropológia, vagy mit tudom én, szóval mindig érdek, érdekes, vagy felkeltő érdeklődés, mert mondjuk ez túlzás, meg kicsit módszeresebben olvasok, de... Most mit olvasol, Majd, hogy elcsípjelek? És ez a hallgatóknak ajánló is. Most, Most uh, ebbe a pillanatban. Az Erwin D. Jalom nevű amerikai pszichi pszichiáter. Pszichiáter, igen. Pszichiáternek a könyveit olvasom sor, sorba. Uh, szerelem óhér, vagy valami ilyesmi a cím. Uh -huh. Nagyon hülye címe van, de <gül> nagyon jó ilyen esetleírások, vagy hogy mondjam, ilyen irodalom, és a esetleírások közt így fél-fél utam van nagy. Én a, a kézikönyvét olvastam, a, amit a terápiákhoz írt Aha. szakembereknek. Aha. És az érdekes? Hát, tűnt, tűnt, de az az érdekes, hogy ilyen rövid, két-három oldalas, nagyon gyakorlati tanácsok az elején idegesített, mert azt szerettem volna hogy olyan mélyen szántó legyen, mint a nincses sír, meg a többi, de rájöttem, hogy ez tényleg kézikönyv, és elő, elég egy egyszerű jó tanácsot adni egy embernek, hogyha azt használni tudja, tehát pici buddhista jelleget öltött ez, ez hogy ö, igen, de ez, ez olyan, hogy hányszor is meg a, a, a, a klienst, tehát ilyen, olyan, ö, emlékeztetett a, a Hagakurére is, a, amikor olvastam, megdöbbentem, hogy mennyi ilyen, ö, ö, ö, ilyen apró életszabály van meg, hm. meg a Bibliában, csak úgy, úgy mondom, hogy érdekes. Ez a és a pszichoterápia és jálom, jálom úgy nem tudom, hogy jártik Hát, ilyen jalomnak mondom, Jalom. de hát nem tudom, mert... A, a, mondjuk el a női olvasóknak, hogy egy, egy nagyon empatikus férfi olvasó. van szó. Ja, meg, érdekes szóval. Tehát, ha, ő, őt érdemes a nőknek olvasni, mert egy férfi, aki... De, hát én nagyon kevés ilyen macsóságot, hogy bármit, nem, nem, nem, nem semmi ilyesmit nem látom ja, benne. Ja, komoly empátik. Bíz. De tudni, ez érdekes, hogy, tehát, hogy a, ez az a pszichoterapia kapcsán, hogy az emberek hétköznapi életben azt mondják, hogyha valami problémájuk van, vagy konfliktusuk a környezetükkel, vagy munkájukkal, vagy akárhol, ott beszéljük meg, hogy mármint ez egy nyilván nagy haladó a üljünkre is fecsegünk róla. És mindenképpen ez a pszichoterápiás dolgokban azt tanultam meg, hogy nyilván például a gyereknevelésre is érdekes, nem nincs, hogy megbeszéljük, hanem gyakran kell róla beszélni. Tehát az a fantasztikus, hogy az a türelem, ami egy alomba is van, hogy évekig egy célterápia, hogy akkor minden héten, és akkor újra és újra ilyen ciklikusan, tehát hogy lassú, lassú dolg az, hogy empátia, meg ilyen egymás hangolódás, vagy nem tudom, vagy egymás magunk megértése, vagy nem tudom, Szóval ez a, ez a türelem és az empátia nagyon érdekesben. benne. Hát ő, Most. Ő, ő, ő magára nézve annyira kötelezőnek tartotta, hogy állandóan terápiába járt, általában többe. Uh -huh. Tehát hiába volt ő te, terapeuta, gyakorlatilag három-négy más, mert és megvan a Parakovács magához tért, hogy örülünk, majd megkérdezem, mit hívott, hogy ez tökéletesen avval az elképzeléssel, hogy minden nap fel kell venned a keresztet nekem ez, ez azt jelenti, hogy és ez a figyelj, ez a rádióadás is azt jelenti hogy mindig mindent előről kell kezdened, ha nem úgy, úgy történik a dolog, akkor szakmailag biztos, hogy nem leszel jó egy gondolom én egy szíjáter esetében de valóban így van menni, én én a kérdezem pszichológusokat, hogy mikor voltak hasonló kontrollon, és akkor mindig zavartan köhécselnek. Uh -huh. Tehát valóban van benne igazság, hogy a pszichológusok is és pszichiátok is tudják, hogy. Mert ugye eljön az a pillanat, amikor Isten mi magasságokban emelkedsz, és a beteged. Ő, ő, ő, ő például állandóan rettegetettől, hogy, ja. hogy a. a, a, a, Egy a, a nem? Igen, de nagyon érdekes, tudod ez a zsidó-amerikai buddhista alázatnak, a, a, és közben az azért segítő ember, azon túl mert olyan, hogy olyan izgalmasak a regényeim mint egy krimi, szerintem. Jaj, jó, jó, nem van. Hihetetlen, hogy e ilyen írói tehetsége van, nem? Én, én áttal el. Figyelj, tudod mi érdekel, hogyha egy ilyen rádióban van egy ilyen beszélgető könyvről, vagy könyvekről, akkor szerinted következő héten tíz többet adnak el belőle? Nem, nem, nem. Azért az egyért megy a halászat. Egy megjegyzi föl, így, hogy Irving D. Jalon vagy Jalon. És hm. akkor elmegy, és akkor figyelj, egy lélekért megy a harc. Mindig egyért. Aha. Azért nem számítam a, a, a kereskedelmi média se számít ilyenkor. Tehát, hogyha van egy ilyen műsor, ami ezzel ha jól értettem, ez most induló műsor? Ezt most hallják. Ha, ha mit beszélünk? Szóval a köny könyvkereskedők meg fognak rohadni és kirohanni. És... Hát teljesen esélytelenek, mert nem azt szerint olvasunk, hogy ők ajánlanak. <gül> <gül> nem tényleg, ez nagyon furcsa. Te, te látod a vasárnapot, csak úgy gyorsan megkérdezem, vagy, vagy, vagy, vagy ez túlzás? Hogy a vasárnapságot látom-e? Igen, igen, az olyan um, egy, még egy fokkal nyugodtabb, a hogy igen. Még létezik a vasárnap, azt mondod. Hogy... Létezik, például de, de az, hogy akkor úgy például a délelőtt, ugye, akkor úgy nem kell nem, nincs az ember az a kényszer, hogy azt a mindenit, mennyi mindent nem intéztem el. Ha. Hogy az autót a szervizbe, vagy át, nem tudom én, mit ahova ezek a gondok, hanem mondjuk olyanokon tudsz gondolkozni, hogy Fölrakok szóval egy nagy húslevest és van időm 5 órát, nagyon uh -huh. lassan, hogy jóra. Nézni a, a, a buborékokat. Igen, mert annak egy nagyon lényeges eleme szintén ez a türelem, vagy az alázat, szóval van, van ideje ott dolgozni, nem tudom, vagy hőfokon, és akkor lesz finom, tehát így ilyen, ezek a van délelőtt. Legyünk, legyünk hasznosak a, a kisdedek számára, de mit mondanál? Tehát mondjuk azt, hogy valaki őszinte magával szembe, hogy figyelj, nekem nagyon nehéz volt bölcsész létemre kimondani azt, hogy én már évek óta nem olvastam, és akkor azt mondtam, hogy évek óta nem olvasok. Tehát ezt kimondani, ez olyan, mint tudod, hogy drogos vagyok. Nehéz. Hogy, de mondjuk, hogy valaki újra elkezd olvasni. Mivel kezdje most? Most? Hát ezt nem tudom. Nem ez át, nehéz, mert bárki lehet. Tudom. De mondj egy olyan könyvet, ami azt mondod, hogy és megfelelő, tehát azért nem jó kérdés, így mert... Mi az az olvasható könyv, amivel újra valaki a dadogástól eljuthat a, a folyamatos olvasásig? Akkor egy olyat mondjás trílusba. Nem, akkor se, akkor, akkor sem, se. ha 20 éves valaki, akkor más, ha 50, akkor, akkor más, már. ha, ha de, hát úgy érett korba ezt a, a, a ha már így, hogy kerek maradjunk ezt a, a soknál haver, terápia, című zsalomkönyvet vagy zsalomkönyvet ajánlanám, mert az... az... Ne, áh, nem, nem, nem, nem, nem, figyelj, akkor miért nem Bukovskit mondtad? A Bukovski az atombomba. Nem? Hát figyelj, én egy Bukovskitól a másik így élek, ha ilyen vicces tudnék lenni, de az, igen, az néha úgy évente, két évente olvasom az összeset. Na jó, akkor elfogadod ilyen erőszakoskodással a Bukovskit, hogy kezdjük azzal? Igen, ötszem fölött, jalom alatt a Bukovszkival, és a, olyan embereknek javaslom, akiknek még jól bárjuk. <gül> Köszönöm, papa. Jövő héten muszikállak. Köszönöm. Isten jó, és hallgató van a vonalban. Csodálatos, fantasztikus. Igen, Szeva, Horván Péter vagyok. Szerbusz, szerbusz. Meg szépen annyira szeretem, amikor dolgok összeérnek, és a, a egységet alkotnak. Most beszélt a Tabány Györgyel, akinek egyetlen játékszínűleg volt a Feri és az édes élet, amíg remek fiú, nem tudom, láttad-e egyben körülbelül a Para Kovácsra fogsz beszélgetni viszont ennek a filmnek a forgatókönyvét írta és őnek is az egyetlen forgatókönyv írása és ráadásul még díjat is nyerszelek 2001-ben a film ami aminek ott voltam úgyhogy ilyen baromi jó olyan kis, kis, kis háromszög van köztetek és ez nagyon tetszik nekem hát kézzel nem csak háromszög van hanem itt van a vonalban a parakovács az a legjobb hír hogy ez, ez, ez óriási, az óriási hír az, az, az. para, bakács, nagyon bírom Majd, <laughs> ír, hogy, <laughs> hogyha, kár hogy nem vagy nő kár hogy nem vagy nő <gül> és nem hordasz, ha is ne tartod. <gül> Csak ez Úgyhogy ez nagyon tetszik. Nekem még egy mondatot engedj meg, hogy a, a Vágvölgyi sajnos ö, erdélyben van Kolozsváron, és ezért nem fog tudni részt venni 14-én. Úgy nézem ezen a ö, hülye vagy klub újraélesztésén a, a akváriumban, de ti ketten viszont osztopos tagokként részt vesztek. ugye? De be az óra a Vágvölgyi ezt tudom mondani. Na, Na nagyon örülök, hogy hallak. Köszi, ciao, ciao. 061 35 39 4 51 Ez nem a holokauszt számom, hanem telefonszám, euh, amin be tudtok telefonálni, de itt a para. Itt vagyok. Na végre, végre, Mackó. Hát, hát, hát ag aggódtam. Na figyelj, de a, mindegy, hogy miről volt szó, soha nem szokott érdekelni a, nem, a téma. De biztos klassz. Ja, mondok neked... Ö, ö, Szerinted milyen színei vannak a napoknak? Én írtam egyet, de hát ez lehetséges csak, hogy a vasárnap fehér a szombat, vörös péntek az fekete, csütörtök színes, szerda vanília, kedd az barna, kedden lettem szerelmes, ezért a barnát is jobban szeretem már. Örtem. Melyik éjszakban? Csak az a baj, hogy autóban nincs barna, és ez mindig elbizonytalanít, hogy mégiscsak... csak. kiszt a barna? Hát, hogy lenne? De tudod, a tarantinóban mondja azt, hogy most miért pont én legyek a szarbarna, Tényleg a barnában van valami, de mondom, hogy át akarom mosni ezt. Értem, tehát meg újra, újra feléleszteni a barna iránti vágyat az emberiség. Ne, na látod, ugye még megfogalmazni se lehet. Érted? E, hogy melyik évszakban milyen színű egy nap, mert a, a téli ebbe van? Igen. más színű, mint a kedv. Így van, így van. Évszakonként, naponként és más. Országban ugye. De... E, a, a, a vasárnap azt, az úgy van neked, vagy nincs? Látod-e, érzékeled-e, jelente valamit, vagy? A vasárnap nekem az mindig is ilyen piros színű volt. Piros? Neked piros, látod? A szombat volt inkább fekete nekem, és a péntek zöld. Az, hogy a szombat fekete volt, az összefügg azzal, hogy korábban különböző ö, pszichedelikus Tudatmódosítókkal élte egyet. Azt hiszem, gyermekkorom óta van ez inkább. Vagy már a gyermekkorod, gyermekkorod óta szombat fekete? Hú, uh -huh. Ahogy igen, az olyan feketének. Nem az... az, hogy Miskolci vagy ez azért van? Te látod, a lehetséges, ez viszont hadhatott erre a dolog. Igen, igen, mert azért a szombat én azt gondolnám, hogy ez. Azt a vasárnap is fekete. <laughs> <laughs> <Jöhet, mér? haz> milyen, milyen ott bent, mi újság, jól néz ki? Micsoda? A rádió ahol vagy, tudod? Én az embereket látom, azok jól néznek ki. a, a technikára most mit mondjak? Meg hát minden. Figyelj, Attilósnak azért jobbat tudsz, de most mindegy, ne kérdezdges ilyeneket. Na, hogy te szerinted a magyarok azok tudnak úgy pihenni? Magyarok tudnak-e pihenni? Igen, tehát bambulnak, vagy pihennek, hogy, hogy, hogy ha átmész Ausztriába, szinte szaglik az egész kis faluról, hogy mindenki pihen. Igen, csak így az oszlákok már elég messze vannak ahhoz, hogy így osztrákokként tudjam őket kezelni egy, egy blogban, De a magyarokat ilyen túl közel vannak, és őket így nem tudom, nem tudom magyarokként kezelni. Uh -huh. Tehát ilyen csomóféle magyart ismerek, és van, aki pihen, meg van, aki nem ilyen. Uh -huh. És még ennek az oka is különböző. ezért én ilyen általános megállapításokat a magyarok csak végs végszükséges esetén teszek, de akkor azok meg negatívak mindig. Uh -huh. Valahogy így alakult. De mondjuk a magyarok zsenít, ez kétség. Jó, akkor akkor másképp próbálom megfogalmazni, hogy a, a, a, a például Szerbiában vasárnap délelőtt ez tök komoly, mindenki a kocsiját mossa. Tényleg? Tényleg, tényleg fantasztikus, de kilom, és nem, szé nem nevetnek föl, vagy szégyellik el magukat, mert az egész, mindenki a a ott van és mossa a kocsiját. Nyilvánvalóan összefügg a szegénységgel, mert nem lemosatják, hanem maguk mossák, de ilyen közösségi megnyilvánulásokat látsz te vasárnaponként Magyarországon, amikor mindenki azt csinálja. Az ilyen emlékeim alapján az, a lakóterát, Mondjuk egyrészt hogy azért sok ember lakik kis területen, ezért az autómosás is feltűnőbb. Tehát uh -huh. azt, hogy térjen baromilyen autót mosni. De hogy például ilyen lakótelepeken, ez az autómosás dolog, amikor érnek Ez még az van? laktam, akkor ez így volt. Tehát ez volt, az volt az de van-e? Uh -huh. Csak Hogy van-e még ilyen? Persze, hát egy. A fagyizás, emlékszem, figyelj, vasárnap a fagyizás. A az mindig van egy együtt. Jó, de most mondd elértünk a miséig is, csak mondom, hogy a fagyi. E, vasárnap elmentük a hóvirágpresszóba fagyizni. Én pedig nagyon-nagyon rég fagyiztam, most így befejezem. Ugye? Egy Na jó, van, a... végre, mert azt mondta, hogy nincs változás. Nem is fagyizol hát, már vasárnap. Óriási változások vannak folyamatosan az életemben, de hogy a, szóval ez egy ilyen visszapolgárosodás lenne, tehát a gyermekkor az alapvetően egy ilyen. Ez ugye ilyen polgári kor, hisz a szülők ízlésének megfelelő teszel, de a felnőtt kadon, amikor jön a visszapolgárosodás, akkor én oda én nem jutottam, hogy fagyizunk így a, a vasárnap, de egyébként az ötlet nem rossz, tehát, hogy tulajdonképpen hát ide is vezetem ezt így családira, akkor elmegyünk fagyizni, a kutya is nagyon szeretett. Reggel kakaó, és délután fagyizol. Én, én teljesen vagyok, nem tudok kakaózni. Ja. De olyan vagy, mint a Füst Milán? Ő is egész életében a polgári Csak. középosztályban vágyott szegény. Azt tudod, mennyit szenvedett? Egyrészt sokat szenvedett, másrészt nem, nem vagyok olyan, mint a Füst Milán. Tehát, hogy ha lehetne választanom... Én nem szeretné Füst Milán lenni. Nem akarok Füst Milán lenni. De a Füst Milán, egyébként ezt nem értem, én nem fel még ezt a nevet valami DJ. Szerintem ez elég jó, nem? A DJ Füst. Igen. DJ Füst. Na mindegy, igen. igen. A, a zsidók azok köszöntik a napot, te szoktad, vagy de, természetes, hogy már megint élsz. A napköszöntése, az, így nem, az eddig még nem fordít nem a fejemben, de most szerencsés helyzetben kifelül, a olyan helyen lakunk, ahol így léteznek ilyen napszakok is, meg évszakok uh -huh. is az erdőben, és e, e, viszont egy csomó dolog az így működik, tehát itt például van ősz. Na de az égitestekkel akkor nem tartoz semmilyen verbális kapcsolatot. A verbális kapcsolatot így nem. Tehát a, a konkrétan így. De nem a furcsa, hogy például a, a vidéken, a, az például a vidéken még van a képzakok témakörbe, hogy vidéken még van különbség a, a teriholdas éjszaka és a nem teriholdas éjszaka között, azt képzeld el. Vidéken? Hát ahol látni. Ja, van, hogy ahol látni, a, a vidéket. Olyan kicsi, hogy tehát a Moszkva téren nem különbözik a a teri oldas éjszaka nem teri oldastól, mert a nagy reklámfények azok úgy nagyjából egészített. Hmm. Ám, ha a sötét erdőben vagy, akkor például látni a teri old és ez egy ilyen nagyon jó érzés. Jó érzés, akkor neked. Jó? Nekem jó. Jó, nem? Hát ez farkas eredetre van, hogy de van olyan napod, amit a... Megátkozz, no, érzel? Tehát a kutyáknak adod? Tehát az, a a vérbarkasz. Vér Figyelj, hogy de most így na, a kedre, vagy ilyesmire gondolsz? Nem, bármikor, amikor úgy döntesz, hogy ez a napod elkárhozott. Hát azt szokottan, igen, tehát gyakran van ilyen, tehát a következő van, hogy reggel azzal kezdődik a napunk átában, hogy na mi mit csinálunk ma? És akkor nekem valamilyen, hogy mondjuk meg kell írni egy cikket. Mariannak meg olyan volt, hogy mitől le, le kell rajzolnia valamit, és akkor, így, és akkor az van, hogy de jó, de nem nézünk meg előtte valamit így a, a tárból, És akkor mi ott ragadunk, és akkor így egy napig így semmit nem csinálunk, hanem ilyen sorozatokat nézünk, uh -huh. és csak a kutyát is szükről és akkor ezek a napok, amiket Azok így, e így beizunk. E ezek lát. vannak elátkozva. Ezek a... Nem, elátkozva nincsenek csak ezek. De ezek nagyon jó napok, ám, és akkor utólag mindig az van, hogy akkor ez nem... Tesszük az életrajzunkba, uh -huh. és akkor ilyen van. Tehát pedig a tavalyi évben az volt, hogy a tavalyi évben ugye nem volt, vagy hát idén nem, hogy idén ugye nem volt nyár. Igen. És hogy akkor ezt nem volt hajlandó be tudni, úgyhogy én jövőre is 49 éves leszek, már ez nem érvényes az év. Hogy a, most megfenyegetted a, a, a, az időjárást, vagy az évet, a teret, nem. az időt, nem, nem, csak, hogy, nem csak hogy figyelem, hogy nem, csak hogy akinek címzett, hogy oké. Okay. Jó, biztos azt mondja, hogy jó legyen 49. Ja, egyébként szerintem is így fog működni, és hogy... Há, buta vagy, hát képzeld, én, én, én most lettem 55, de én már egy éve azt hittem, hogy 55 vagyok, tök komolyan, nem, elfelejtettem, és Te, teljesen jó hír volt. Hát nem is öregszem. A feleségem például, amikor egyszer 32 éves volt, akkor azt mondta, hogy 33, Na. és akkor ez rosszul szulérintettél, de megmondtam neki, hogy még csak 32, és csak egy évig a több, több vidám volt. Azért mondom, hogy minden csak tálalás Ja, ja, ja, ja, ja. Ö, a, a, volt olyan, hogy a te napod? A, gyakorlatilag minden más az én nap, tehát általában minden nap az én napom. Ne, ne, ne, ennyire menő nem ne, de, de, de, de. Ne, ne. A A felkelelek, hogy tényleg az van, hogy az az nagyon jó dolog, amikor ott van egy ilyen hús a napodnak, hogy uh -huh. a kutya teremti, meg az áll, hogy naponta háromször sétán ott kell vele, és akkor is felkezd, és jaj, megint az én napom. Megint az én napom. Tehát, hogy De hogy te... Mész a, az ősvényen is érzed, hogy ma igazán olyan vagyok, amilyennek kell lennem? Nagyjából két-háromszáz olyan napon egy évben, ami az én napom, igen. Én. Igen. Jó, ja. mert tudod, te is olyan vagy, nehogy ugye öregsz fel valamire, meg én is, tehát nem és hogy akkor olyan van, hogy te reggel tudsz írni például, mert már így délután már nincs agyad. Aha. Nekem így működik, hogy már délután nincs egyem, ezért mindig reggel írok. És akkor reggel 9-kor van a kutyasétáltatás, mert sikerült, nem, én, hát hogy is mondjam, tehát ilyen lustakutyát nevelnünk, és 9-kor én kutyessétáltatás, és én 10 korra leír a kérdés, és akkor 11-kor befejezem, és ezért nagyon-nagyon jó és kész, tehát, hogy még a munkánk... Ja, minthogyha hogy, meg... egy rendes polgári életet élnén. Énzel fordítva van, én, nekem délelőtt még van agyam, és addig nem illök leírni. Ezek agynélkül Sokkal érdekesebb, sokkal furcsa. Tehát nem ilyen, úgy érzed, hogy a munkás akkor írni. Hát munkás egyetértek, több szenvedés van benne, de sokkal több. Ö, hát ja, jó, jó, csak azt mondom, hogy ö, tulajdonképpen, a, a mának, ha a mának érsz, akkor egyetértes értesz Jézussal, hogy elég a napnak a maga baja. Vagy vagy ilyen a szorongszar sárga csektől, vagy. Vagy tehát mennyire maradsz a napon belül? Hát nem szorongok olyan sárga csekkekkel, már nagyon túl vagyok. Tehát jó, jó, mert bátorítani kell egy kicsiket, hogy meg lehet szokni a félelmet, nem? Igen, ne, nem is kell. Tehát hogy az, az van, hogy a, a köztartozás, mint olyan számomra már egy nem létező dolog, és nem azért, mert nincs, hanem azért, mert nem vagyok hajlandó, hogy ezt szeretet játszom már. Már nem, hogy érzelmileg, hanem már gondolatilag sem. Én gondolom, hogy szorongjanak a szolgáltatók, és ez egy olyan fontos jelszó lenne, tehát hogyha egy választásokon indulnak, akkor a szorongjanak a szolgáltatók. Bár ezt most tényleg megolósított a mostani kormányunk, de ettől függetlenül azt mondjam, hogy tehát ilyenek nincsenek. És ugye, a, ugye a, főleg az, hogy a kilenckor kor van az utolsó séta este is, akkor ez már sötétben zajlik, és az ilyen tökéletes lezárás napnak, tehát hogy akkor már tudsz, hogy az napnak vége van, 9 és a korombantól kezdve, már tényleg csak az, hogy ilyen bambulás, meg ilyen műző, műző, műző, műző, műző, műző, műző, műző. És hogy a korombantól kezdve, jó, tehát, hogy én... És, és régen, régen azért tudom, hogy pontosan, hogy mennyire jó ez, meg hogy mennyire áldott állapot ez. Mert régen nagyon sokszor volt, hogy tudod ez a, azért nem tudtál elaludni este, mert féltél, hogy mást mire fogsz felkelni. Tehát megvan ez az érzésed, hogy így nem, nem tudsz elaludni. És hogy most már úgy nem. Tehát most már az van, uh -huh. hogy így reggel arra fogok kelni, és Köszönöm, para. már megint Puszsi Newszi voltál. Hát? Nagyon szívesen jó van, és Pihány tovább. hallgatókat ezen az le a kezedet. Sok sikert kívánok, jó van, csokoládé. Ciao. Kifogás, hogy nem volt idő felkészülni a hétvégére. Impresso. Minden péntek este, 6-7-ig, Ámon Henivel. Legkésőbb jövő novemberig minden adóssal számolnak a bankok, mondta Répási Róbert. Kiemelten vizsgálja a déli gyümölcsök minőségét a nébih, minden tizedik munkatársától megválik a CNN-t üzemeltető amerikai vállalat. Székejáron vagyok az MTI híreivel. A Magyar Nemzeti Bank devizatartalékai 35,5 milliárd eurót tettek ki szeptember végén, ez mindössze 149 millió eurós növekedés jelent egy hónap alatt, tette közi a jegybank. Éves összehasonlításban ugyanakkor a tartalékok összege csaknem 5 milliárd euróval emelkedett. Legkésőbb, jövő novemberig minden hitelszerződést kötött adóssal elszámolnak a bankok, mondta a közrádióban Répási Róbert, az igazságügyi minisztérium parlamenti államtitkára. A hiteles törvény egyik célja, hogy olyan erős fogyasztóvédelmi szabályokat vezessen be, amelyek a hazai bankok anyacégeire vonatkoznak saját országukban, így például Németországban és Ausztriában. Péntek délután négy óráig lehet kérni az átjelentkezést az önkormányzati választásokon való szavazáshoz. Eddig több mint 11 ezeren jelezték, hogy nem a lakóhelyükön szeretnének szavazni. Az átjelentkezést azt kérheti, aki legalább 30 nappal a szavazás kitűzése előtt, vagyis legkésőbb június 23-án jelentett betartózkodási helyet. A Paksi Atomerőmű bővítésének projektje átkerül a magyar villamos művektől a miniszterelnökséghez, tudta meg a napigazdaság. Alapértesülés szerint az erről szóló döntést az állami energetikai cég jövő heti közgyűlésén véglegesítik. A napilap felidézte, hogy a szakmai felügyeletért már eddig is a miniszterelnökség felett, miután júliusban kormánybiztossá nevezték ki a Szódi Attillát. Kiemelten vizsgálja a déli gyümölcsök minőségét, elsősorban a citrusféléket, az avokádot és az egzotikus gyümölcsöket a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A Nébih közölte, a szezon elején a termékek minősége sokszor kifogásolható, ezért Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter elrendelte az ellenőrzést. Feloszlott az Elte állam és jogtudományi kar a hallgatói önkormányzatának teljes küldött gyűlése és elnöksége. A tagok remélik, hogy a vizsgálatok kiderítik, mi történt a nyáron, és megnevezik a felelősöket. A hallgatói önkormányzatok országos konferenciája múlt pénteken szólította fel az érintetteket, mert augusztus végén az Elte fonyódligeti Gólya táborában a gyanú szerint megerőszakoltak egy lányt. Minden tizedik munkatársát elbocsátja, az egyebek között a CNN üzemeltető amerikai vállalat. A leépítés csak nem 1500 embert érint, közülük 300-an dolgoznak a hírcsatornánál. A cégnél augusztusban már volt egy 600 fős létszámcsökkentés. A megspórolt összeget új műsorokra és fejlesztésekre fordítják. A déli óráktól felszakadozik a felhőzet, és hosszabb, rövidebb időre mindenhol kisüt a nap. Főként csak keleten fordulhat elő néhol gyenge első szitálás. Napközben 16-21, késő este 8 és 14 fok között alakul a hőmérséklet. Rádió Q99.5. Még 100 alatt. Aki jól figyelt korábban, tudhatja, mit is hal most újra. Ismétlés. kaptam most gyorsan két könyvet, tulajdonképpen majd azért ezt átgondolom jobban, de mondjuk azt, hogy tegyünk mindig jót, ha lehet, így a fárók hitkai, történelmi nagy rejtélyei könyvet egy ilyen tíz éveseknek, iskolásoknak jó, jó tud lenni, tehát a, a másik, a Kovács Tiszta Nádasdi Ádám Budapest bámészkodó, ugye ebbe van CD melleklet is, tehát ez zenés szöveges anyag, Hát lehet, hogy jó. kosut kiadó. Ö, ezt kisorsolom azoknak, akik ö, pontosan meg tudják mondani, hogy mit loptam. Tehát szalámít, vagy kolbászt, mert a médiában felháborító módon keverik, és az első jó megfejtő azonnal kap egy könyvet. A telefonszám az 061-35-39-4-51, és azt mondjam el nektek, hogyha már itt a szalamiról volt szó, hogy én azért valahol nagyon örülök, és Isten különös kegyelmének tartom, hogy mind a mai napig nem múlt el fejem fölül a, az átok, tehát eh, ahogy Megfestettek, és a műcsanokban is lógtam a szalámi vagyok szentjeként, én bevállalom, és nincs ebben problémám. Tehát, hogyha azt gondoljátok, hogy főleg a trolloknak mondom, mert ők, ők mindig közvetlen érzelmi hatást szeretnének elérni nálam, és hadd mondjam el, hogy a, a gyűlölködők legalább annyira szeretnek, mint akik szeretnek, hogy ez nekem, nekem már jó így. Én szeretném, tehát nem szeretném, hogyha elfelejtődne rólam a dolog. <coughs> Tudom, ez mazohizmus, de akkor is. Mindenkinek van szentsége, az enyém ez. Furcsa, különös szentség. De ha belegondolok abba, hogy 4500 forint értékű bűncselekménynek soha nem múlik el a, a, az utóhatása, az fantasztikus. Az a sorsnak tekintem már, sokkal többnek, mint egy botlásnak. Ezért a Baki ragaszkodik a hibához. Ezért, ezért hívnak a barátaim Bakinak. Ö, jó lenne, ha majd aztán telefonnál, azt a rovatot azt úgy hívom, hogy Hello, Bakács pápa vagyok, de van valaki a vonalban? Csodálatos. Nem, nem, nincsenek a vonalban. Tehát a, a, amikor Ferenc pápa beköszöntött a Rómában, akkor azt mondta, hogy jó napot kívánok, Ferenc pápa vagyok. Ez olyan forradalmi volt a Magyar Katolikus Magyar, a Világ Katolikus Egyháza életében, hogy innen vettem el a, a címet, hogy Hello, Bakács pápa vagyok, tessék fölhívni. Ő egyébként telefonálgat, fölhívja a twitterezik is, és például amikor pápává választották, akkor lemondta az újságot. Ez annyira, az annyira meghatott, tehát a nem várta el, hogy az újságos tájékozódva legyen arra vonatkozó, hogy ki a római pápa, ezért személyesen lemondta. Mindig kaptok sütizenét, a sütizene az tulajdonképpen a, a jó indulatom és a bizalmam jele, amelyben azt gondolom, hogy bármit is megérdemeltek. Tehát, de ha két órát vasárnap erre toltatok el, szúrtatok el, akkor valóban mindig lesz valami érdekes ma Pajzs Miklósnak lesz a Tibi című száma. Majd meglátjátok milyen vicces szám, és hogy én is Tibi vagyok, az is nagyon vicces, hogy mindig is mondtam anyámnak, hogy tényleg ez jutott eszetekbe, hogy, hogy a fiatok legyen Tibor, amikor apám is Tibor. Tehát ez, ez mind a mai napig a szemükre hányom, de hát mindegy, a szülőknek is vannak bűnei. A Fontosnak tartom, hogy vasárnap a lelkemmel ellentétesen, tehát tényleg nekem ezt, hogy én vasárnap kell rádióznom, ezt még mindig nem fogtátok fel, hogy mennyire nehéz feladat. Ezért pozitív embereket is fogok felhívni, és ilyen Brayer Péter, akire én úgy gondolom, hogy ő egy igazi pozitív zsidó, míg én egy végtől negatív goly. De ha, ha minden igaz, itt van a vonalban. Üdvözlöm a kedves hallgatókat, és üdvözlök téged, Tibor, mint pozitív embert. Hát jó, jó, most ezt ne próbáld elütni ezzel, hogy a, a, a, a, először is meg kell harcolnom nekem azzal, hogy, hogy, hogy ő, Tibornak hívnak, és hogy ő, pénteknek ekkora jelentősége van az életemben. De hát most ugye mégiscsak vasárnap van. A, a, a, mi, mi a különbség a szombat és a vasárnap között? Hát a szombat között az, hogy a szombat a nap, tehát az örökké való megteremtette a világot, majd a hetedik napon pihenőre tért, ez most már csak nézőpont kérdése, nálam vasárnappal kezdődik a hét, a hét első napja vasárnap, a hatodik napon leteszi a lantot, és egyszerűen fogja magát, és megpihen. Itt történt most, most szombaton is, amikor is a szombatok szombatját ünnepeltük, hisz Jonkipur volt. 25 órán keresztül böjtöltünk. Ez persze megelőzte egy bőt előtti lakoma. A Böjt után meg böjt utáni lakoma volt, úgyhogy teljesen rendben vagyunk, beiratattunk a nagykönyvekbe, és jól érezzük magunkat. De ne nekem miért jó gólnak, hogy uh, ő töltél? Hát azért, mert böjtöltem helyetted is. Uh -huh. Bőtöltünk azért, hogy jól legyünk beíratva, és minek utána én egy magyar zsidó vagyok, és ha egy magyar zsidó az örökkévaló által jól lett beíratva a könyvbe, akkor a magyar zsidóknak, illetve a magyaroknak is jobb lesz. Itt történik ez minden évben, amikor is megtörténik a számadás, és alig hevertük ki még a Jonkipót, és tessék, itt van Szerda, amikor már is beköltözünk a sátorba, és egy héten keresztül a sátorba fogunk enni, inni, az igazán vallásosak arra a közel még aludni is. Ezt a sátoros ünnepet a szakzsargomba szukotnak, azaz sátornak hívják. És kérdezhetnék. Mi, mi, mit tesztek isztok? Tehát, hogy mit képzeljek? Tehát, mindenféle sok-sok gyümölcsöt és mindenféle mag... kajákat. Aha. Természetesen az örökké való itt egy kicsit, Átkeverte a dolgokat, hisz a sátoros ünnep tulajdonképpen az Egyiptomból való szabadulásnak az emlékezése, de akkor az örökkévaló most tévedett a naptárba, hisz az Egyiptomból való szabadulása pész akkor emlékezünk. Hát igen, az az, hát hogy húsvét tehát Az örökkévaló azt mondta, hogy csak semmi logika, majd akkor, mert mikor is menne, az túl egyszerű lenne, hogy az emberek olyankor, amikor szukott van, akkor kiköltöznek majd a sátorba, és jól érzik magukat, mert is azt mondanák a nem zsidók, hogy ó, oh, okosak ezek a zsidók, most jó, a nyár, a meleg, egyszerű a sátorba, Nem, azt mondta az örökkévaló, csavart egyet a bulin, és azt mondta, hogy nem, most amikor jön a ideg, akkor menjetek ki a sátorba, és tegyetek ott. A rendes zsidó emberek azok már abban a pillanatban, amikor vége lett Jonkipúrnak, azaz tegnap vége volt a lakomának, akkor már kis kalapácsaikkal és szögekkel meg is tették az első kopácsolásokat a építésben. Úgyhogy ha... De szerinted a, a jóisten miért teszi mindig nehézé a szeretett népe történetét? Hát mert a kiválasztott népnek állandóan helyet kell állni. Szerintem is az való, az már ilyen, hogy azt mondja a népének, hogy bizonyítsatok és ez nem babazúr, az örökkévalót szeretni és megérteni, azért egy kicsit dolgozni is kell, meg odafigyelni, meg reggelente imádkozni menni, meg este imádkozni menni, és nem otthon egy magunkba hanem legalább minnyenbe, azaz vagy tíz ember legyen együtt. De én nem tudom, én nagyon meg vagyok elégedve ezzel a dologgal. Most egy nagy teker, tekervény van, hisz most kezdődik a muzulmánoknak is az örök ez elég ritka, hogy így egybeesik a két dolog, úgyhogy ők is ma már mentek ám föl ő, ott. Ők a... mit ünnepelnek, tudod? Ők a korbánt. Ők, ők, hát ez egy érdekes vallás, ezek olyanok mint a zsidók, ezek a muzózózók. Ezek nem, nem mindig, ez a korbánnak az ünnepe, és, és akkor most elmennek Mekkába. És, és bőtölnek, meg napközben nem fognak enni, csak éjszaka. Úgyhogy ez egy, egy elég érdekes dolog, de szerintem a műsor időnk az rövid ahhoz, hogy most megbeszéljük a muzulmán ünnepeket, maradjunk inkább a magyar zsidó ünnepeknél, és Izraelben például ez úgy folyik, hogy azt mondják, hogy majd ünnep után. Csak soha nem gondolnak arra, hogy melyik ünnep után. De egy érdekes nap lesz a holnapi, mert azt mondod, hogy gondolkozzunk pozitívan, Holnap 6-a lesz, de utána 5-e És mi is történt 41 esztendővel ezelőtt, október 6-án? A zidóknál a naptár az egy vándor naptár, <coughs> ugyanúgy, mint Behoved muzulmán testvéreinknél. 1973. október 6-án tört ki a Jonkipúri háború. Most ugye Jonkipur az tegnap előtt volt, meg tegnap, tehát el vagyunk csúszva egy picit. Ezen a legszentebb ünnepen az hadseregek megszállták, illetve megtámadták a békésen bőtölgető izvert, több mint 2700 katona lelte halálát, közel 12 ezer sebesült volt. És ez egy nagyon érdekes dolog, mert én itt csak itten törszeszkedek, szexek a kis jó kis ágyacskámba, aminek éppen most mentem, vettem egy új matracot, természetesen nem mondom a nevét, mert az már a hirdetése ellene, pedig mi jó lenne, hogy azon kedves hallgatóink, kiknek fáj a hátuk, tudnák, hogy miért... A matrac király nevét. Ez az. Valami mozaik nevű intézménybe vettem. Na, meg is érkezett, hála Istennek be is szereltük, úgyhogy tegnap már azon feküdtem és éjszaka néztem a közelkelti az izraeli televíziót, mert az is bejön az én csatornáim között, és emlékezések voltak, és emlékeztek, és emlékeztek a halottakra, és... <gül> figyelj, figyelj, nem lehet kihagyni a, a magyaroknak, miért nem megy olyan könnyen ez a együtt történelmi emlékezés? Állandóan darabokra foszlunk, azt látom. Hát, én azt hiszem, hogy előbb-utóbb csak sikerülni fog, de még sokat kéne, hogy tanuljunk. Meg tanulni, hogy az emlékezés az nem ünneplés, az évfordulókat nem megünnepelni, hanem emlékezni kell rájuk, meríteni kell belőlük, levonni a konzekvenciákat, és szépen csendesen meghajtani a fejünket, elhelyezni az emlékezés köveit. De, de ne, miért tele van politikával? Nem mindig van tele politikával, még a Jankipur beállt előtt a 13. kerületre ott a Szent István parknál, egy sarokház falán ott van Fischer Anninak az emléktáblája. Éppen arra emlékeztünk, hogy száz esztendeje, hogy megszületett. És a szervezőnek, a nőri elnökasszonyának, Radnainé Fogarasi Katalinnak éppen mondtam, hogy elnökasszony, ez nagyon jó dolog, hogy emlékezünk, de péntek délután van. A kutya nem fog eljönni, akár hiszedne ne... A Vásárhelyi Tamástól kezdve a világhírű zongoristáig a kortársa volt plusz-minusz Annénak, és, és fiatalok, és idősek, és egyaránt, és, és egy szonáta a harsant föl a hangfalakból, spontán azt hiszem még helyfoglalás sem volt, és, és nem hiszed el, ott voltak a televízió kamerák, pedig azok nem szoktak ilyenre eljönni, úgy látszik, hogy ezért az emlékezés dolgok mégis csak bejönni, Azért nincs a Szilágyi a csak mondom neked. Tehát péntek délután megdöbbentő módon sokan eljöttek, és emlékeztünk, emlékeztünk egy papnőre, aki a zene királynője volt, aki én még gyerek voltam, és az operában egyszer hallottam őt zongorázni meg, meg más helyeken úgy-úgy belibegett, berepült a színpadra, és, és sajnos a zenei tudásom nem elegendő ahhoz, hogy elmondjam, de de, de ő, őt nézni, látni az, az egy ilyen az egy csodálatos dolog volt. Azt hiszem, azt a, amit szeretek a komoly zenébe azért szeretem, mert, mert őt hallhattam Serdülő fiatal koromba és, és tudod, mekkora nagy dolog, ez egy magyar zsidó nő volt. Tehát a magyarságot, a magyar zsidóságot a, annak szerzett, és, és még időbe elment innét a férjével a borzalmak előtt, majd a borzalmak eltértéve az 50-es évek elején visszatért, és, és, és haláláig nagy volt, és még mindig nagy. A szerzőket azokat mindenki játsza, de az előadókat az csak egy-egy bakelitlemez, vagy egy-egy felvétel keresztül tudunk emlékezni. Szenzációs volt, tehát tud ez a nép emlékezni is. A pozitív dolog az, hogy éppen süt a nap, vasárnap délutánban kiki pihen otthon, Igen. az emberek már gondolom a déli miséről hazamentek, túl vannak az ebéden, túl vannak a veszekedéseken, gondolom, hogy vannak televízió, hogy most éppen gyerekeknek mesefilmet, vagy ifjúsági programot közvetítenek, majdnem azt mondtam, hogy... Te szereted ezt az életet, látom. Hogy? hogy te szereted ezt az életet, látom, ahogy el leírod, hogy mindenki milyen szép, boldog, jó, jó, Azért mondom, hogy jó hallani téged. Mert... Hát, mert, mert azért teremtett minket az örökkévaló, és küldött minket ide a földre, hogy próbáljuk jól érezni magunkat. Igen, ez, ez biztos. Én meg vagyok győződve, gondolja arra, hogy az emberek mennek az utcán, éppen ma reggel valóban el kellett ugranom, és egy csomó bosszus embert láttam, és kiszóltam a kocsival, mondom, hogy ócsó mosolyogni, tessék egyet mosolyogni, és rám nézett a néni, mondta, bolond, mondom, hogy vagyok bolond, próbálja meg, hogy mosolyogjon uh -huh. egyet. Azt mondja, hogy igaza van, pénzvesre kerül, tudjam, hogy mostantól mosolyogni fogok. Úgyhogy ez zöld a lámpa, és tovább. Uh -huh. Nekem a Balassa Péter azt mondta, az ilyen elcseszett keresztény volt, hogy, hogy Tibor, nem az a dolgunk, hogy boldogok legyünk. Aztán elhittem én egy darabig, most már nem tudom pontosan, hogy igaza van-e. Jaj Tibor, Tibor, először is, az előbb arról beszéltél, hogy téged mennyire zavar, hogy Tibor vagy. Ez nagyon érdekes módon a zsidóknál meg vannak goldva ez a, a problémák, és egy ember nem lehet ifjabb, tehát mondjuk nekem egyetlen gyermekem sem a négy közül egyiket sem hívják például jó ja. Hisz csak valamelyik rokonról, aki már nincs közöttünk, arról lehet elnevezni, mm. vagy lehet akár fantázia, vagy új nevet adni, de általában arra is kell természetesen gondol, gondolni, hogy majd hogy fog ezzel az, az utód élni. Így aztán nálunk nincsenek ifjabbak, tehát ha valaki ifjabb, akkor az lesz, hogy zsidó, egyből tudod, hogy az ember a család nevét örökölje. az utó nevét, mert szeretném, hogy a pozitívan tud. Napjainkban már nem azt mondják, hogy keresztnév, hanem utónév. Ez az európai globalizáció. Jó, nem tudtam. Ja. Ez minden változik. Minden változik, de jó is az, mert egy keresztneve, egy kereszténynek lehet, akit megkereszteltek, tehát azt is meg kell tisztelni, aki ebből a jóból kimarad, hogy megkereszteljék. Nálunk helyet cserébe, ha a fiú mondjuk fölveszik Ábrahám szövetségébe, ott kap egy nevet, vagy ha lány akkor is kap egy nevet, mert senki nem marad név nélkül. És a név, ha az illető távozik... Neked mi a neved? Én nekem a nevem, hát a rendes magyar nevem, amikor. Nem Akkor Péternek hívtak, és e, a Héber nevem az a Spinházben Úgyhogy úgy is búcsúzhatnánk, hogy az elmúlt percekben a Q vendége volt a telefon, illetve az Éter hossz, hullám hosszán, Breuer Péter, az a Spinházben Ávro Homakó. Húrádió vasárnap van 0 39 451 illetve mondok sms-t is, tehát, hogyha megválaszoljátok, hogy mit loptam szalamit vagy kolbászt, akkor azt a 0 70 70 60 99 re küldjétek, az egyikre gyerekek, szülei küldjék, akik a fáraók titkait szeretnék, illetve akik így bele akarnak bolondolni a zenés Budapestben, Nádasdi, Ádámon és Kovács Krisztán keresztül azok, kizsják, küldjenek életjelet a rádióba, csak a kosút termékekkel fognak gazdagodni. Ö, a, arra gondoltam, ugye ez, azt gondolom, hogy egy, egy rádió műsor az nem egy pont, vagy nem egy entitás, hanem az egy folyam, és fel szeretnék venni olyan régi szálakat, amikre én emlékszem gyerekkoromból, de aztán abbahagytam, mert értelmetlenek tartottam, viszont most újra van jelentősége. <kül> és hát azt szeretnék provokatív lenni, és azért mondom nektek, hogy én, én, én bevállaltan ilyen nyugat imádó amerikás srác leszek. Emlékszem, a szocializmusban is ezt mondták rám, hogy az a baj velem, hogy ahelyett, hogy a, a, látnám az NDK, szép ütemes fejlődését, vagy a magyar mezőgazdaság szárnyalását, állandóan én amerikai zászlókat vartam a Jack re meg Not War, Peace, angol szavakat írtam a gázálasztáskámra, tehát én a, a, a beszöktem az Easy Rider vetítésére, az egyetemistáknak titokban levetítették, és én beszöktem. Tehát, és most tudom, hogy olyan idők járnak, hogy Szerintem ti nem szeretitek se Amerikát, se a Nyugatot. Ez azért nagyon érdekes, hogy oda menekültetek, hogy valami kis cuccot behozzatok, vagy ha nem, akkor Jugoszláviában. Nagyon örülök, hogy Szerbia kapott pénzt, már csak azért is, mert a vajdasági szabadkában élek, és örülök annak, hogy a menekült státuszomat támogatja Amerika és a világ, de víz, Mondom nektek, hogy direkt szélsőségesen ellent akarok mondani a keleti nyitásnak, és nem azért, mert nem szeretem az orosz félművészetet, vagy az orosz irodalmat, hanem hát ez egy ilyen gyerekkori elkötelezettség, hogy, hogy oroszul se tanultam meg. Gondoljátok el, hogy 18, hogy hány évig kellett oroszul tanulnom, de hát volt nemzeti büszkeség bennem, van, ezért van az, hogy fel fogjuk hívni mindjárt, nem sokára a Regős Robit, és azért, mert ő az, aki, hát jártam a lakásában, láttam a fényképeket, még a fényképeken is New York, Manhattan és különböző ilyen, de tényleg jók a fotók, teljesen benne él, nagyon érdekes, utazik is oda, majd ezt, ezt elmondja, de az ő amerikai identitása sokkal tisztább, mint az enyém az enyémben benne van a, a, a várpalotai veszprémis rác vágyódása az óceánon túlra aztán persze elmentek a barátaim az óceánon túra, és akkor persze mindenről kiderült minden azt is tudom, hogy, hogy hát, például a azt mondta, hogy neki a kedvenc város New York tehát New York annyira megváltozott, hogy már a talos kedvenc városa, és valóban van igazság Mérhetetlen ö, ö, nyugalom és renduralkodik a városban. Ö, de, ö, hát mondom, hív, hívjuk fel Robit, ö, megvan, megvan. Hát ez a minden működik, ez annyira zavarba hoz. Csókollak. Servus. Servus, köszön, köszönöm, és köszönöm, hallgatókat Mondom, hogy, hogy a Amerikára lehet így irigykedni, tehát mondok egy sort neked, hogy verdák, nők, a jazz, cigány az elnökük, tudod, Obama, meg én, én idillem az alkotmányukat is. Tulajdonképpen ha, ha belegondolok, hogy a, a, például a sajtó meg tudja bogtatni a regnáló hatalmat, és akkor az, a, az alkotmányra hivatkozik. De lehet, hogy szerintem, most ezt nem hallod, mert kicsapóttál a, a vonalból, de, de mindegy, mindjárt visszakapcsolunk, hogy, és a, az első cikkeje az nekem nagyon tetszik, hogy a abban van benne, hogy a minden hatalmat a, a nyilvánosság és a sajtó ellenőriz, és ezért lehetett az, hogy például Nixon belebukott, fantasztikus a, a Washington Post támadása. A Washington Post, ezt köbből most úgy értsetek, mint mondjuk a, a Magyar Nemzet, tehát a fennálló kormánypárt lapja volt. Itt vagy, Robi? Még nincs meg, jó. Addig, addig nyomom, amíg hátra vissza, és Valahogy ott az. Itt vagy, Robi? Itt vagyok. Jó van, puszikálla. Figyelj, hogy gyorsan belevágok, hogy közben mondtam, hogy irigylem az amerikaiakat, például az alkotmányuk miatt. Mindig vissza tudnak menni. szerinted nekik miért maradt meg ilyen tiszta az alkotmány náluk, meg miért lett az egész ilyen koszos? Hallottad? Testvérem. Nem, nem, nem hallod Várja. Várjuk. Várjuk, addig énekelek egy magyar népdalt, jó? Egy Dunáról fúj a szél, szegény embert mindig él, Dunáról fúj a szél, A Dunáról nem fújna, nem fújna, Ilyen hideg sem volna a Dunáról fúj a szél. Eljöncsika, Jancsika, miért nem nőttél nagyobra a Dunáról fúj a szél? Nőttél volna nagyobra, lettél volna katona, Dunáról fúj a szél. Lényegében Átnótáztam az időt. Gyerekdalokat sokat tudok, és a technika nem lehet annyira romos, hogy kifogjak belőlük, tehát vágyunk egy újabb dalt próbálok elővarázsolni a hatalmas repertoáromból. De nem kell, nem kell. Szerbusz Robi, szerbusz, csodálatos, itt vagy? Itt végül. Jó, eltültük. jó. végül. Na, Amerikánál tartottam is arra, hogy van nekik egy alkotmányuk, és hogy milyen jó, hogy nekik van egy olyan, mert például arra hivatkozhatnak, meg oda-hátra mehetnek, megbuktathatnak elnököket. Tehát nálunk meg minden olyan koszos lett így az alkotmány, vagy a most alaptörvénynek hívják, vagy minek. Hát igen, és ugye manapság, ugye Magyarországon az alaptörvény nagyon könnyen tudják módosítani. Az alkotmányuk 227 éves Amerikának. 1787 héttől. Kezdve mai napig is, ugye az eredeti alkotmány van életben, ugye 27-szer módosították, de ez elhozott 227 évre, azt gondolom, hogy nem sok. Magyarországon, ha van egy törvény, akkor megkérdezzék egy hónap múlva, hogy hatályban van-e még. Én például alapítottam céget úgy Amerikában, hogy 110 éves törvényt vettek figyelembe a cég alapításkor, ami azért 2009-ben. Nem, nem egy rossz dolog, és ugye 5 uh -huh. éve volt. Uh -huh. Melyik neked a kedvenc helyeid, az gyorsan mondd hogy hova szeretsz élni, meg miért? Hát élni meg, az, ugye Amerikában turistaként azt gondolom, hogy bárhol jó élni, vagy jó körül, körülnélni. Minden állam egy picit más, ugye a keleti parton az én egyik legkedvesebb városom az New York, ott nem le tudom hozni. New York az egy hatalmas olvasztó tége, 10 millió ember lakik New Yorkban és vonzás közvetében, tehát hogy ott egy ilyen személytelen e, világ van, de mégis valahogy kedvesek az emberek, felületesek, mm. nem olyanak, mint a magyarok, de egyrészt elmondható róluk, hogy, hogy nem akarnak a másiknak rosszat, nagyon nagy a tolerancia New Yorkban. De, de miért nincs ott bennük annyi rossz indulat, mint bennük? Hát igen, finom, igen, azt, hogy ezt a is finoman mondani, és hát azért New York azért egy milliós olyan város, ahol, ahol, ami azért élhető rengeteg park van, ami persze a Szentrálpark, és amit egyébként egy magyar ember tervezett, teljesen mű az összes vízesés és a, a, a hegyeket, a sziklákat is úgy hozták oda annak idején, 130 évvel ezelőtt és egy hatalmas gépezet mozgatja, hogy mindig ilyen szép egy ilyen a szentában, de általában Amerikára az jellemző, hogy a, a pihenés és a munka az Aha. mindig harmóniában van egymással, tehát nem az. Nem úgy dolgoznak az emberek, hogy 18-át dolgoznak 47 ezer forintért, hanem, hanem 8 át dolgoznak, abból meg tudnak élni. Hát lehet, hogy azért nem rossz indulatúak, nem? Hogy az élet itt mostok egy kicsit jobb. É, valószínűleg ugye könnyebb, könnyebb azért, ugye Amerikában a. a a demokráciának igazából történelme van. Eh, annak ellenére, hogy mi York például szerintem egy rendőrállam, mert hogy egy óta nem lehet úgy fotózkodni New York belvárosában, hogy legalább egy-két rendőr ne legyen rajta a fotón, a rendőrök kettesével járnak, és nagyon sokan vannak. Nagyon komoly jelenőrzések vannak, hogyha az ember egy múzeumban megy, ha olyan közintézbeni minden mint nem, uh -huh. ahol föl lehet menni a 86. emelte, sőt onnan még föl lehet menni a 106. emeletre, minden-mind hatalmas átvizsgálások után lehet csak persze menni és fölmenni. Ennek ellenére az emberek kedvesek, közvetlenek, segítőkészek. Azt gondolom, hogy a magyarok sokkal rafináltabbak, sokkal okosabbak és sokkal szindulhatobbak is illetve hát más van, más-más egészen a, a morál Amerikában. A közlekedésre annyit, hogy egy New nagyon jó adtunk ami általában a keleti part többi államára nem nagyon jellemző, még Washingtonban a metróhálózat az, az úgy még jó, de ugye Washington a másik kedvenc városom Amerikában okay. a kereti parton. Ugye a Washingtonban nincsenek igazából hatalmáltásnál nagyobb házak, hiszen a kapitoliumnál nagyobb épület nem lehet igazából a városba ez meghatározza az elég európai a légkör igazából. Uh -huh. Az emberek nagyon kedvesek, és hát annyit a demokrácia költségére, hogyha az ember a penszervánia sőt sétál, ahol a fehérház front oldala van, tőlem mondjuk 200 méterre simán ott vannak a hajléta, a metrónak a szeldőző nyílására rátelepedve estétől reggelig, senki nem bántja őket. Tehát őket nem takarítják el a Szimbiózisban élnek, ugye Amerikában uh -huh. még e, jó egyébként, legalábbis Washingtonban, ahogy én utána néztem az ellátőrendszerük a hajléktalanoknak, mégis nagyon sokan élnek az utcán, ugye Washington egy ilyen kellemes város, hogy igazából mínusz nem nagyon van. Én amikor e, kimentem 2009-ben, akkor pont volt mínusz két fog és mondták, hogy borzasztó hideg van. Uh -huh. A szél az fúj, ugye 50 kilométerre van az óceánpart, és ugye ott mindig van egy pici szél, de egy nagyon kellemes város. Na, mit kezdesz, hogy, hogy azért Amerika a demokrácia a bizonyos értelemben? Igen, csak az a különbség még egy magyar rendőr és egy amerikai rendőr között, hogy én bicikliztem olyan helyen Amerikába, ahol tudtam, hogy nem szabad szóval biciklivel menni, de ugye én magyar vagyok, és nem amerikai, amerikai nem is biciklizik olyan helyen. Le akartam vágni parkon keresztül a hazautat biciklivel New Yorkban, már nagyon-nagyon sokat bicikíztem, és már nem éreztem a lábamat, és már nagyon fáradt voltam, és hát mondom, nem kerülök akkor, hát ez ilyen 15 utcán kellett volna kerüljek legalább. Tehát ez egy ilyen 20 perces utat vághattam le, és egy rögas rendőr jött utána, megállított, és mondhatom, na, most ezer dolláradig. Megöl, igen, lelő. Lepérvekedettem, hogy akkor az e pénzem az most oda van mondtam mondta neki, hogy elnézést, nála de nem vagyok, itt ismerős, magyar vagyok, délátom, a Magyar vagyok. Hát ugye, érted mindent. Ez minden elkérdeztem, <gül> nem is tudok angolul rendesen, és hogy igazából csak arra felé megyek, és hát turista vagyok, és kérdele, a rendőr leszállt a lóról, nem mondom, na, akkor ezzel dollárat már készítettem a, a uh -huh. csekszületet, és akkor mondja, hogy, hogy itt egy térkép, semmi gond, más se el tévedni, ez az út a leg, legrövidebb út, ahogy kiérek a park, a a és a legrövidebb út ha kimelyek onnan már tudok biciklízen, van bicikli út, és jó utat kívánc, és nem hmm. kedves volt, és mondta, hogy ha gondolom, is kísérde de ha... és hát nagyon szépen elmentünk, tehát hogy igen, azt gondolom, hogy ez egy, egy, egy ilyen intelligens nem értem, mert a héten most egy rendőr megbilincselt egy tilosba parkoló apát a gyereke előtt, tehát úgy értem a különbséget, hogy miről beszélsz. Azt tudod, hogy hallottad, hogy ez volt, hogy a rendőr túl sok filmet nézett, és földobta a, tilos, a tilosban parkoló. Fantasztikus, Nem. Hát azonban, hogy arányt évesztiek, hogy Magyarországon mert nyilván tívosban másik fogott parkolni. Én megmondom ősz, hogy akárhányszor látom, hogy, hogy rokkant parkoló van, de hát kettő, mindig azt nézem, hogy Hajtó Péter nem áll -e oda a bmw mert, hogy... Jó, de az egy másik eset, érted? Itt meg a, a bilincsel a gyerek előtt a, a rendőr, tehát igen, van a rendőrállamok között különbség. Ha például beszéltem itt a, a, az autónak a kerékbilincseléséről, én azt sose értettem, hogyha egy autó rossz áll, a belvárosban lebigincselik a, az autót, én is jártam már. Azáltal fix lesz a rossz helyen. De Miért kell, ha, ugye a lebigincselés az izolálja azt a szabálysértést, amit én. az ember elkövetett, tehát hogy a rossz helyen álltam, el sem menni onnan. Le van büntcsel az autónk. Ki kell fizessen? Pénzt meg kell váljon Nyilván az is pénzbe kerül, hogy ki érgy, az is pénzbe kerül, hogy a Hát az, ez az értelme, Robi, ne butáskodj már na. Ilyen értelme, de akkor meg lehetne büntetni úgyis az embert. Nyilván nem minden. Értelmesen is meg lehet büntetni. A, a Így van. De, de ha már büntetésen tartunk, meg ugye a rendőrségekről, meg autókról beszélünk, Karolinába vettem egy autót 2009 ben és egész évre kifizettem a következő évre és a biztosítását amikor új autót vettem és aztán szeptember beladtam az arányokról annyit, hogy 190-178 dollár volt plusz a, az úttest vagy az úthasználati út díj olyan 190 dollár volt a 3500-ső autónak az éves Ez mi nem ez ezek Csut? csodálatos számokért ez nem értük hát az, az autósokon rengeteg pénzt lehet beszedni, Robi ebben a kötelező biztosítás is benne van egyébként és koronában nincsen műszaki rosszul fogják föl, rosszul fogják föl hát sokkal jobb az hogy gondold el, hogy a, figyelj, nem írtam ide a, a vasárnapba de például a vasárnap még a kaszagép sem működik tehát a legtöbb helyen ingyenes a parkolás csodálatos, nem? hát igen fantasztikus, nem, hogy eljutottunk idáig Amerikában maximum 1 dollár 20 lehet New Yorkban egy dollárnál drágában nem nagyon parkoltam, az egy más kérdés, hogy sok sokszor nincs hol parkolni, mert uh, ha bemész a városban, uh, vannak ezek a valid parkingok, ahol ugye az ember adja a kulcsát, okay. és akkor össze az autókkal, de általában egy dollárt havan megtenik, és, és kevés a parkolóház, uh, de sokkal olcsóbb a parkolás, sokkal olcsóbb az autózás, most három dollár egy galon üzemanyag. Na hagyd abba ezt, szóval ne, ne, ne, fölázítod itt a nyugdíjasokat, figyelj ide, a Bill, én szeretem Bill-t. 20 forint terítel egyébként. És hogy mit ah, akarsz? Hiszen senki sem e, e, szamonitármus, tehát hogy mindenki igazából nyel ezen a történeten, megvan a saját hasznuk így is. Figyelj, Bill, -t, Bill -t clinton -t szeretjük, nem? Jól szakszizik. Minden értelemben. Hát, minden értelemben, ugye? ő egy nagy mester a Így van, igen. Hogy ő, ő most beszólt Viktornak, most ennek van súlya, hogy a Vasszlal Haver-Spanya beszólt, vagy nem, nem számít ez? Én azt gondolom, hogy, hogy mindenképpen e, e, ugye Amerikán kétszer volt nyolc éven keresztül az elnöke, e, egy amerikai miniszterelnök ha beszól, akár is egy volt miniszterelnök beszól Orbán Viktor annak igenis van súlya, az pedig, hogy obama a beszólt Orbán Viktornak, azt pedig nem Eh, hogy is mondjam, egy bulvár eh, pletyka, hanem egész az egy ilyen politikai hadviselés, vagy egy politikai üzemet, amit, amire nem lehet azt mondani, hogy mindenki hülyes, és hogy mindenkinek a, a tanácsadói tévednek. Nyilván valóan eh, eh, Magyarországon is vannak megfigyelők, amerikai megfigyelők, tehát amerikai diplomáták, akik jelentenek a helyzetről. Magyarország abban téved, hogy azt, amit külföldön, akár Brüsszelben, akár más helyen diplomáciai környezetbe mondanak, a felhívják az emberek. Ugye az emberek, és a vissza is, és amerikai is, nyilván ugyanúgy a magyar sajtot, a Magyarországon történt nyilatkozatokat, azt pedig nem lehet el, elvárni, hogy elhívjuk azt, amit mondanak, esetleg egy parlamentben, esetleg egy külföldi látogatás során, miközben homlakegyes más a yeah. Magyarországon. Nyilvánvalóan az, hogy, hogy Amerika ma is érvényes, vagy ma is működő miniszterelnök egy ilyet mondott, annak igenis van súlya, nyilván szíjától, aki most ugye éppen lakást él, és nem tudja, hogy igen pár millió forinttal többet adta a szülei, vagy nem, ez az ember azt kell, hogy 47 ezerből meg lehet élni. Én azt mondom hogy akkor tessék, parancsoljanak. Az az ember, aki mondjuk egy két és fél milliós filletés mellett mindenfajta jutatással majd 4 millió forintot keres, oh, még most... 85 millió forintot, hogy egy szerint hajlékot legyen magának, ez tipikusan az a... Nálam kimeríti egyébként azt a dolgot, hogy bolt iszik és De most súlyosan a magyar valóság talajába csüppettél bele, az az érzésem. Csi keresztül. Engem egyébként nem zavarna, hogyha egy politikus 20 millió forintot keres havonta. Egyáltalán nem zavarna az sem, hogyha ha mindenki politikus 20 millió fontot zavar, engem az zavar, hogy nem a magyar állam, nem a magyar emberek érdekeiben járnak el ennyi pénzért, és, és egyszerűen szentsépő az, hogy, hogy mosolyva tudja a hazugságokat. Nyilván mindenki tudja, hogy hazudik, mert 80 millió forgot ember 160 meg egy év alatt. Mindenki tudja, hogy hazudik, és mosolyogva belemondja a TV kamerájába, hogy nem hajlandó szégyelni magát azért, hogy ő jól kereszt és vett magának egy szép házat. De mondja ezt úgy, amikor, emberek éheznek ebben az országban, nem akarok ilyen demagóg lenni, e, mindenhol azt gondolom, hogy vannak szegények, Amerikában is hatalmas különbségek vannak, tényleg. E, az e nem zavar Amerikában, hogy ők ilyen szexbe puritánok, hogy Nem lehet beszólni nőknek, pedig én az összes csajomat úgy szereztem, hogy oda szóltam. Hát az Amerikából ugye van egy ilyen dolog, hogy, hogy bárki feljelenthet az akadás, hogy ha már puczidatsz, Amerikában nekem is voltak, hogy, hogy itt egészen más rendszer van, én ugye megaláltam a főnököm, megadtam neki egy kutyút, és mondtam, hogy ez itt most ezt fel lehet gyorsan és való igaz. Amerikában ugye külön jogaik vannak a nőknek, de hát ez mi sem egyszerű, hogy Magyarországon volt egy országgyűlési képviselő, egy polgármester, aki annak idején a vak fogtak fogta, aki egyébként se nem volt vak, se nem volt agresszió, hogy átesett a felesége rajta, és többször bevelte a fejét a lépcsőben a kuvasz miatt. Ezek után, hogy, hogy belátta, hogy aztán hazudott, meg félevezetett, meg mit túl nem vették ki a frakcióból, nem vették vissza a nem határolódtak el tőlem, és nem akarok politizálni... Mert egy kutyától nem lehet elhatárolódni, és meg... a parlamentben 300 ezer forintra, mert bementék mondat az arcán, szóval hívni a figyelmet a családon belüli erőszakra, én azt mondom, hogy ez pártpolitika mentesen is csak elítélni lehet, de az az ember, aki konkrétan az elkövetője volt ennek a családon belüli erőszaknak, megszavazhatta egyáltalán Te, te, a a, te a azt mondod, hogy ne a nőket a Ne verjük a nőket se a konyhába, se a nagyszobába azt mondod Csak ha szeretik <gül> <gül> Jóval, köszönöm szépen ez egy kicsit amerikáns volt Búszillak e, és jövétel akkor újra hívnának. Köszönöm szépen Csak, busz... csak, Végtelen. Na, mit loptam? Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! A pontos választ szeretném, és akkor megkapja a könyveket. Nem tudom, én csak azt tudom. Azt kérdezte ön, hogy szalámít vagy kolmít? Igen. És én azt mondtam, hogy szalámít. Jól válaszolt, jó van! Akkor arra kérem majd, hogy... Uh, majd szerintem fölírják, gondolom, a nevét, mert én nagyon kezdő vagyok, és a portán át tudja venni ezeket a könyveket, szerintem megérte, és helyes volt a válasz. Köszönöm. Köszönöm. Én is. Viszont a hallás... Minden jót. Minden jót. vége, és akkor a, a süti azoknak, akik kibírták. Pajzs miklósról azt érdemes tudni, hogy szinte az összes magyar médiából kiszorították, kirúgták, nem nagyon játsszák a felvételeit. Ő egy nagyon különös sorsú, rendkívül tehetséges magyar hát nem tudom, zenész, írónak tartom. Tehát az a Tibi, az lesz a szám, de előtte hadd mondjam el, hogy nagyon izgalmas, érdekes a, a magyar labdarúgást nem mondjuk nem a foci, már tudom, hogy nem sokára Romániával játszunk, hanem ami belül történik, és nekem egyik legizgalmasabb, és azért azt meg veletek, hogy majd együtt izguljuk, fogjuk meg egymás kezét, és nézzük a Fradi B közép harcát a, a hatalommal. Persze, én is vala a Fradi B közepes voltam, azért ez az érdeklődés, de mondjam, hadd mondjam meg, hogy a az átok, mert kicsit misztikus is lenne ez a műsor, az átok természete egyértelmű. Tehát a, mindent meg fog valósulni, csak a magyar foci soha nem fog feltávadni halottaiból. Na most ennek egy apró esete a Ferencváros, ahol például a, a csapat és a, a szurkolók közötti kapcsolat az megroppant, illetve a, a kubatóval való kapcsolat egy -e belső, jobboldali harcról van szó, ahol korábban e, e, szövetségi viszonyban álló felek egymástól elhidegültek. Na most a dolog érdekessége, hogy hiába van pénzed, e, elképzelésed, hogy német vonalat akarok, hogy idehozom ezt a játékos, vagy azt a játékos, valamitől nem teremtődik meg a fradi szív. Ezért e, e, Például mindig kikap a Ferencváros, tegnap a Diós Györgytől kapott ki, és nem csak, hogy törvényszerűnek látom, hanem mennyei szempontból is szükségszerűnek, hisz a Fradi nem arról volt fontos és nevezetes, hogy ö, mennyire híresre, de nem most híres, nincs is a fradi híres játékos, tehát amikor a, a Dilavert lecserélik a Nalepára, akkor azt gondolom, nem történik semmi. De megoldhatatlan az átok miatt a feladat, mert ahhoz az kéne, hogy a, a, a pályán szaladgálók valamit érezzenek, a valahova tartozás érzését. E, és, és van bennem némi büszkeség, hogy bár a stadion ilyen jól sikerült, mégis egy hajszál hullott a levesbe, és ennek a hajszálnak zöld fehér színe van. Na hát Isten, áldjon meg titeket, együtt voltunk vasárnap, nem tudom milyen volt, majd, majd reménykedek. Nagyon fontos, mondták nekem, hogy ismétlik a műsort, kedden 12 és 13 óra között az egyik órák majd pénteken 11 és 12 között a másikat. Ez mindenkinek jó lesz, gondolom. De szépen